і працював щелепами, як жорнами. Щось нове, нетерпляче, пожадливе з'явилося на його обличчі, а рідкувата синька очей похижішала. Та хто не хижішає з тих, що хочуть розжитися на золото? А як ти, сину, у поліції втеребився? «Цікаво диму, а упав у полум'я», – зневажливо махнув рукою Степочка. Та згодом додав, і думаю, правильно зробив, а то самого поліція тягала, як колишнього активіста. Коли приймали на нову службу, сказав, скільки сотворив бомах у 37-му році. Магазаник скривився. Був у Степочки не розум, а розумець. Розумець і залишився. Нащо ти вихляпав таке? Що народивось у темряві, хай і гине в темряві. Не бійтеся, тату. Треба ж показати свої заслуги перед новою владою. Інці таке люблять. Та пішли в старостат. А що в тебе на шиї? Степочка одразу нажабився. Це маю пам'ятного від Бондаренка вже хвалити Бога присохло. Ще десь зустрінемось із ним. Коли магазинники вийшли на Терешкове подвір'я, до них кинулась розтривожена одарка. «Пане старосто, у мене поліця і корову забрали. За що така наруга?» «Отакої. Чого ж вони в тебе забрали корову?» «Вдає, що нічого не знає. За несплачені поставки». Магазинник безпорадно розвів руками. Тоді нічим пособити не можу. А ви ще ні в кого не брали? З когось, сюдарко треба починати хоча б для науки, бо німецька власть, діло сурйозне. То я виконаю своє. Заберіть теля назимка. Назимка. Чого ж ти його раніше не здала? І виходить на вулицю, відмахуючись рукою від жінки. Цяточка, зупинившись, притримує вдову біля хвіртки, злодійкувато озирається, підморгує і повчально говорить «Хоч Богу плаця, а й він знає, що сльози вода, оце споживаєш за своє гордування, тепер головне гнися, то не зломися й вовче, а щоб полегшило тобі, зараз же крутнись, як попів на заміж з податками, та ще й батько в якусь хапанку принеси». Ось тоді й будеш їсти, молочко. Він заспокійливо кладе п'ятерню на блузку жінки та б'є, його сечить жеребило. Але поліцей, не сердячись, гегейкає, безсоромно обмацує жінку хтивими очима. Чого тумануватий виячився? Одразу шаленіє Одарка, шаленіє її гострий циганський погляд. На якусь свою захвойденку чи що й буркала. Не будь одарко такою коверзухою. У війну і на жіночу красу підупали ціни. А ти коли подумати, не надівочилась і вообще Кидай свою замороку і тулись до мого бока. Паскудник. Який батько такий син? З чорта-чорти вилупиться. І враз... Критку синьку баньок наповзла сизість злості. Замовч горласта він відступив, зірвав з плеча гвинтівку. Одарка скрикнула, відхилилась до воріт, пролунав постріл. На придорожній вербі скриконула сорока і, гублячи пір'я, почала падати на землю. На це запам'ятай, перший раз б'ю по скрекотливій, а другий по горластій. Вовкувато глипнув на жінку, повернувся, хряпнув хвірткою і подався наздоганяти батька, який бачив і залицяння, і гнів сина. Стьопочка при владі. Коли сам Гітлер обізвав могутнього і всевладного Германа Герінга свинею,